«Подивіться на моє обличчя. Прислухайтесь до моєї дикції. Це одна сота тієї проблеми, яка в мене була. Подивіться добре, щоб з вами цього не сталося. Бо це не проблема кулінарії. Це не проблема їжі, як це пробує хтось трактувати». Друзі, сьогодні не йдеться про кухню буквально. Мова про українську політичну кухню, де замовляються вбивства. Пригадайте, як у цьому залі у 1998 році ходив Вадим Петрович Гетьман «Живий». Хто його вбив? Президент Кучма заявляє, що це питання його честі. Що генпрокурор дасть відповідь, хто вбив? Проходить час, відповіді немає. У 1999 році тут ходив В'ячеслав Чорновіл. Хто його вбив Камазом, ми начебто не знаємо. У 2000 році на тому балконі сидів Георгій Гонгадзе і вів політичний репортаж. Хто йому відрізав голову? Два з половиною роки в цьому залі ходив Олег Олексенко. Хто його отруїв? Чотири тижні назад серед нас ще був Алі Касланов, який за останні 7,5 гривень останню позичку своєму житті купив літру бензину і спалив себе. Хто його вбив? Виступ Віктора Ющенка у Верховній Раді. Кандидату президенти Роман Козак запустив новий ролик, спрямований на дискредитацію Віктора Ющенка. У ролику, який у вівторок був показаний по каналу «СТБ», Козак обіцяє, що в разі перемоги Ющенка вони разом витіснять російську мову з України. Українська правда. Керівник слідчої комісії з розслідування отруєння Ющенка у Верховній Раді. Може загинути хтось із кандидатів у президенти. Може бути все, що завгодно. Громадське радіо. Віктор Ющенко виграє перший тур у Віктора Януковича з рахунком 38% на 26%. При цьому показники у кожного з кандидатів можуть коливатися в межах 3%. Такий прогноз на прес-конференцію вівторок оприлюднив керівник фірми Ukrainian Sociology Service Олександр Вишняк. Прес-служба штабу Ющенка. Ну добре, давай підемо за найгіршим сценарієм. Паша відкинувся на широку спинку офісної канапи. «Які документи з моїм підписом у них є?» Ми розташувалися навколо журнального столика для приватних нарад. Приватність була підвищеною, Йшлося про гуманоїдів, які сиділи в міліції. «З твоїм навряд чи», – зауважив я. «А з моїм?» – жалісно запитала не перша, але й не друга людина в країні. Віталік на прізвисько «міністр». Я не знайшов, чим заспокоїти шановного урядовця. Адже робота керівника міністерства полягає саме в тому, що весь час щось підписувати. У цьому навіть є певний кайф, коли на стіл лягає шкіряна тека з документами. Щоправда, потім, коли вона раптом опиняється у слідчого, процес набуває зовсім іншого забарвлення. Справа не в підписах Моя задача полягала в тому, щоб спонукати хоч когось до практичних дій, а для цього Господь не передбачив іншого способу, як добряче налякати. Справа в тому, що вони розкажуть, де саме треба шукати і що саме шукати. А документи знайдуться, так само як свідки, епізоди та інша доказова база. Добре, Паша не любив, коли нагнітали ситуацію. Що ми можемо зробити? Він виразно подивився на четвертого учасника наради – Генека. Бравий Гард відвів очі. «Ну, я переговорив з людьми». «З ким?» «Ну, з нашими, ви розумієте». «Не знаю, як старші товариші слухали це бекання, але мені давно вже було зрозуміло одне. З Генека де сядеш, там і злізеш». Він пальцем не поворухнув, щоб вирішити проблему, і не виключено навіть, що в разі чого з'ясується – Саме під його керівництвом працівники СБУ героїчно розкрили злочинне угруповання, яке діяло в одному з міністерств і створювало загрозу національній безпеці. Так і, не видавивши з генерала жодної конкретної інформації, Паша звернувся до мене. А ти як вважаєш? У мене бойова тривога. Зараз люди аналізують усі операції, які йшли через гуманоїдів, і підчищають хвости. Єдина слабка ланка. Вони весь час усіх писали. Телефонні розмови. І у своєму офісі теж. «Писали за допомогою ваших», – я повернув голову до генерала. «Думаю, на цих плівках є ми всі. А от де зберігається фонотека і що саме там записано, не знаю». «Як же ти з ними працював?» – раптом здивовано розвів руками Генек. «Чому не подумав про наслідки?» Міністр і Паша, неначе за командою, обернулися. Шість пар очей дивилися на мене, немов на башкетника в інституті шляхтанок. У поглядах читався щирий подив і непідробне обурення. Чесно сказати, від такого повороту мені відібрало мову. Так от виявляється, хто у нас у всьому винен. Я. Я за всіма бігаю, усіх попереджаю, ризикуючи головою, роблю справу. А потім мене ж оголошують крайнім. Отак от сходу, не змовляючись. І головне, хто? Паша, з яким з'їдено не один пуд солі. Раніше за ним такого не водилося. Я вже збирався відкрити рота і вихлюпнути все, що закипіло у душі, коли Генек продовжив. Але на захист нашого юного друга можу сказати, що після плівок Мельниченка довіра до прослужки сильно впала. На захист юного друга. От падлюка. У нашому відомстві існує негласне правило. Якщо віриш плівкам у будь-якій справі, значить віриш і тим, який в інтернеті. Так би мовити, підтверджуєш легітимність. А начальству це навряд чи сподобається. Розлючений цим спектаклем, я втрутився до розмови. Ваше начальство, шановний, прекрасно знає, що на тих плівках чиста правда. Бо кожен з них пам'ятає, що говорив у президентському кабінеті, і може з власною пам'яттю все звірити. А тому гуманоїдні плівки, можливо, і не погладуть у справу, але для оперативної інформації їх вистачить з головою. І з ніжками, і з ручками, як казали в моєму дитинстві. Так що вам, пане генерале, варто було б знайти цей архів і взяти його під контроль. Генекс зробив кислу фізіономію. Ще б це була далеко не перша розмова з приводу прослужки. Не перша, до речі, як у цьому складі співрозмовників, так і у більш вузькому. «Якщо ви раптом не знаєте, де знайти ці записи, можу підказати», – не вгавав я, – «це не самодіяльність гуманоїдів. Можливо, ви не в курсі, що в Києві при вашій конторі працює нелегальна біржа, на якій продаються послуги прослужки, і біржа ця працює в більярдній, на арсенальній. Ну-ну, Сергію, спокійніше». Міністр поклав мені руку на плече. «Ми ж інтелігентні, блядь, люди!» Теж мені миротворець знайшовся. Але знизити оберти все-таки довелося. Тобто, зі свого боку, я зроблю все, що зможу. Але решта, сподіваюсь, теж хоч би крок зробить.